Ah. No, it's actually doing stuff. Mm. Vi sitta. Hör du oss? Ja, hör oss. Mm. Ja. Ja. Gud, jag tappade Allt mig. Allt Alltså det måste vara lite dåligt i början. Uh. Så, jag tror, att den, jag tror att den är igång. Vad bra. Nu hör folk att äta. att Välkommen. Mm, välkommen till uh, Food Chat. <laughs> <laughs> Tasty. Smask, smask Chat. Tasty, ja. poor edition. <laughs> Nej det här är som tasty fast för ljud. Mm. Så det är fast det är inte tasty. Tasty för, hallå. Jag äh, heter Tack. Nej, det är bara salt. Jag jag en. Det är saltet. Det hänger inte att kunna göra salt är alltid vi har salt och tomat. Jag jag har kardemumma fast ehm. Uh, mm. Mm. Okej. Men alltså jag skulle säga intervallist om växla ätandet så att den andra kan prata med oss. <laughs> Ja. Jag äter, så du får planta. Jag äter. <laughs> Ta <laughs> lite mer. Okej, okay. okay, nej. Vad herrigt. Man behöver mer vin. Man har alltid mer vin. Alltid mer vin. Och när ska vi sitta? <här> Relativt. <här> Hej. <här> Men det får hemma komma och kom se. Äh. Ja. Alltså det låter ju äckligt när folk äter. Ja, och sen föreställer jag i en så hög, effektiv oh, oh. mikrofon som bara... Sista, alltså, det. det, här djuret av mat. Det låter ganska bra Nej, det gör det inte. Mm. Det låter ganska bra när jag tittar på det. Ja. Fast, ja precis. Det är ju inte lyxen som Nej. man får och som podcaster. Nej. Vamos, hur mm. mår du? Jag mår bra. Jag har sett så alldeles till Alex och Sigge eller någonting. Man bara, Hur mår du? Hur är din vecka mm. Vad har du tänkt på? Det är alla stora poddare, de, de efterträder andra poddare. Nu blir vi välja vilka ska vi följa, vilka ska vi ska kopiera. Jag vill inte ta Alex och Sigge. De är bra, jag fattar inte, lite aggro mot dem. Jag tror inte jag fattar heller. Men um, som sagt, det var ju... Vens fru var det jag inte gillade den. Jag är Kalle Kjellmåns. Mm, vi började det med att ha strong tjejer va? Nej, vilket jag inte nu. Okej, okay, så um, vår collaboration med Alex och följer igenom där. Um, Obvs, jag är fortfarande neutral. Mm, du är neutral. Men du kan snacka med dem Det är lugnt. Mm -mm. Jag har som sagt inte någon, någon alls. Ja, men jag, var, jag var på en, um, feta länge sedan, så var jag med i min skola. Och vi fick här, gratis gratis gratisbiljetter till Alex och Sigge live. <laughs> Oj, Hallå, det var faktiskt ganska bra Ja um, Men alltså det, Jag har inte lyssnat på Alex och Sigge alls Och uh, fortfarande inte lyssnat på Alex och Sigge Trots att jag prenumererar på min podcast um, Hur kan du hata om du inte har lyssnat? Jag hatar inte Jag sa aldrig att jag hatar Nu så att du inte tyckte om dem? Nej, jag tycker inte om man nitar <laughs> Så det är ett hat mot Alex och Sigge och sig på hat och Jag hatar inte alls Alex och Vem säger det? Förutom Du, du. Jag gör inte det Sluta lägga ord i min mun Nu fick, fick biljetter mm. Vi fick biljetter mm. <coughs> Och lärar man mer Så jag tror att de är min sirra, Som älskar att lära också syrra Var mm. mm. det här är gymnasiet? Ja mm. Typiskt med gymnasiet eller sådär. Köper eller gör det mm. Men, alltså, vi, vi, alltså vi är ju ett ganska så här, Mitt gymnasium har varit ganska hög Etablerat. Egentligen etablerat, vad heter det? Det var ganska så här. Inte högt uppsatt, men det var så här. Det var ett ganska bra premium. Liksom. Jag vet inte vad ordet är, men det är så här. Folk vet om vårt gymnasium. Um, så att. Vi brukar få sig gratis gratisbiljetter till sak. Vad? Hur får du fem gratisbiljetter? biljetter är det Så min lärare gick in på lektionen Vad är Är någon som vill ha gratisbiljetter? Så det här, och jag bara. Jag gillar gratisbiljetter, jag vet inte ens vad det är för någonting Nej. Så jag hände med, och jag tog mig min det på när jag ska Alex och singa. Så var vi där på Alex och live på mm, Cirkus Ja mm. oh, nice. uh, Och de satt på scenen och pratade och hade Basically när poddmänniskor gör en Uppsättning Det blir alltid exakt likadant uh, Vad var det de pratade om? Kort, Ärligt, kort jag minns inte. Nej. Ja, Det var det kortaste jag kunde säga det. Jag minns inte men en sektion i mitten. En sektion i mitten där är en, en bit när de pratade om hur det är att göra. att det, att det är liksom så här, hur svårt det är att göra en podd. Och det tyckte jag var ganska kul, för att De sa så här, alltså folk kastar lite skugga över drawing shade, you know, um, över hur svårt det är. Alltså ja, ah, det kan ju inte vara så svårt. Det bara att sitta och och prata liksom. Typ som du är nu. Jag tycker det går bra. Jag tycker det går bra också. Men, men då snackade jag så här, ah, det är, man måste komma ihåg att man måste vara rolig och allt det där. Oh. Um, och då så sa jag så här: Okej, okay, eh, tre frivilliga från publiken. Ja, just det. Ja. Uh, bara, tre frivilliga från publiken, tack. Och jag var väldigt nära på att räcka upp min hand. Ja. Men, jag bara så här, mm, mm, mm. men och då så kom de upp dit. Och så sa han så här: och så säger Svigge. Eller. eller, eller, eller vem, vem Någon av dem. Um, och så ser jag så här, Jag har en röd knapp här. Och den här röda knappen. Om jag, när jag trycker på den, då har alla slutat lyssna För att det är så tråkigt. Uh. Så då, då tog de upp några randoms på, på scen Och bara så här: här Börja prata om någonting intressant. Och sen så skulle de trycka på knappen när det blev ointressant. Och de här personerna, de bara så här: är, Jag var ner på IKEA. <här> uh. Instant jättemycket ointressant. Jätte, vad mäter det här blir när vi börjar med att prata om andra poddar som pratar om poddar. Ja, precis. Men någon gång kommer de att prata om oss och då blir det ännu mer, ännu mer meta. meta. Ännu mer Att använda Inception som en referens är väldigt uten. 2003, eller sånt ja. Anyhow, mm. ju väldigt ute. Ja, ni ha. Jo, det är som vi har skjutit upp jättemycket till. Bara, men vi, sparade, vi sparade, vi sparade. Vad har vi sparat? Nej Vi ska ha haft en liten anteckningsbok. Ja, exakt. Saker att spara. Vi satt och pratade i köket och vi du, när vi lagade. Det det. Väldigt goda maten väldigt god. Mm, det smakar som skolmat. Säg inte så om Ja. Det är gott. Det är väl en helt okej kompliment. Jag skulle kunna laga mat till flera hundra personer. Det mm. might hate Det är en men Det här är helt okej okay för massor med barn som inte har någon standard för Exakt. mat. <laughs> Exakt. Det är typ den standarden jag har på mat. Precis. Så länge det är okej okay. och uppslutningsligt. Hade ni också så här... Uh, en mjölkmaskin i skolmatsalen är så att as we all do as we all do we all have milk Vi mm. ja, man har så glas och så uh, då när den är slut för det är inte en stor stod tangenten där är en så stor dunk liksom, uh. så måste de öppna och stoppa in en ny och sen kommer det den här lilla mm. plastsnoppen Ja, exakt, jag, den. jag ja. Fick, fick du klippa plastsnappen? Nej, det fick vi aldrig göra. Fick ni aldrig göra det? Vi fick aldrig göra det. Först i kan man fick, fick, fick alltid klippa plastsnappen. Jag skulle vilja göra det. Jag gjorde det två gånger. Wow. Och så fick man behålla den här lilla biten som fortfarande mjölk i sig. Jag vet inte bort. om jag ska vara oroad. Att jag klipper Ja. Fråga hobby. Vad har eh. det här liksom sått för frön i ditt huvud? Att man ska klippa snoppar. Ja. Mm, jag vet inte. Alltså mutilationen är ju ganska intressant ändå. Var det här ditt mans hat Faktiskt? Alltid, <laughs> jag jag började? Faktiskt? Det Jag har börjat alla män. Wow. Det kanske är då, då Si, den tjocka alla skulle ha en tjock mattant. Ja, vad heter Ulla Vi får tala ihop Si och Ull Nej men gud vad häftigt här oh. Jag tror inte de kommer att lyssna på det här, faktiskt Nej, alldeles. nej Si har väl gått bort i någon slags Kärrfotoms Okej no. <laughs> Nej mm. ja, men gud, då har vi skjutit upp till denna podd. Jag har hjärtstillestånd. Mm. heter du så? Nej det är jag inte, jag kom Nej. på det. Det heter hjärtstillestånd. Precis. Fast... Jag kan inte komma på något att säga. Jag har någon slags hjärtstillestånd tror jag. Hjärn. Ja. Ursäkta. <laughs> jag, jag sa hjärtstillestånd. Ja, Fast det, det finns inget som heter så. Nu gör det. det. Öppenbarligen. Nu har vi kommit på det, precis. Tack. Vi, för, vi en, en viktig sak att komma på under den här första podden. Och det är ju vad vi ska prata om. <laughs> vad, vad den ska heta. Och det är liksom någonting som... Ja, ja. ja. vad va kan va, va, du... Hade någon idé, vad var det för idé du hade? Du, kom, du skrev något, vad var det? Mm. K quick, k quick... Vilken typ talar? Quick. Quickly. Fast man uh, vill Qu vi liksom säga... A. skrev... Quaker. Quaker. Nej, nej, nej, det är fullt Det låter som Oatly, det är också fullt Ja, precis, Oatly fullt. Det är fullt Järligt gott i kaffe Skitgott, men det fanns fan så jävligt ja. fullt ja, Ska vi bara sitta och prata om Oatly i fem minuter Så kanske vi får en respons Som Alex och Sigge, de har också ja. sponsrat Oatly Vad har spons? har spons? Sellouts Vad tycker du om den mansfria festivalen? Oh, oh uh. <laughs> <laughs> Här kommer man sagt visten fram Det är kommer The meninest in me oh, Nej men, för det första så älskar jag Magnus Bettners reaktion. Ja, vad var det? Så fort det där blev en grej och det blev en jättestor grej så sa Magnus Bettner att han bara så här: Jag är frivillig till att städa efter. Ja? Ja, det tycker jag var jättefin. Men, um, alltså inte, grejen var det, det, det var, det hände och jag liksom så här, jag var för upptagen med att läsa andras åsikter för att bilda min egen. Um, för jag, jag kan inte riktigt jag kan inte bara se på situationen Och bara få en åsikt Det känns inte riktigt rätt Nej men um, det är ju såklart jättebra um, Och jag tycker det är intressant att se på reaktionen Hos butthurt män som ja. inte får vara med Jag förstår också att, Alltså de som är butthurt men som inte får vara med Jag förstår deras reaktion också Det är bara att de är mycket. Ja. Du kan vara ledsen över någonting Men fan, var inte arg Du får inte få vara med För att du har en kuk Ja Lägg ägg liksom ja, Jag har inte jättemycket ung vänner mot så här <laughs> Va, nej, Vad tycker du då? Ja Jag tycker det är bra alltså, du liksom Jag förstår ju verkligen varför det finns mm. och, så och så vidare Jag tycker det är en bra initiativ Jag kanske mm. kommer gå om jag kan mm. Men eh, jag har ingenting emot tillägga Det jag är, är kul om, Jag tror att de flesta som inte tycker om det Nu är liksom jag min advokat här Jag tror att de flesta som inte tycker om det är att man liksom beronar lite på upplevelser som, som man skulle vilja ha men berånas liksom, på enbart på grund av kön. Ja. Vilket är liksom någon form av definitionen av sexism. Och jag tror att det är det de tänker att det så här, Jag vill också se First Day Kit Så jag tror att det ska vara det då. Jaha, vad kul jag Eller? Jag inte säkert. Jag kanske läste det vet ni. Nej. Men ja, de, berona, de tycker så här. Jag vill också se eh, bandet X. Eller ja. Men eller Nu får jag inte det bara för att jag är kille. Vad, liksom, vad är det för någonting? Ja. Och det förstår man mig liksom. Men hela festivalen är till för att liksom låta kvinnor ha en, en trygg upplevelse. Ja. Att behöva oroa sig Nej, lika kanske. mycket. Det är ja. inte som att det inte händer. På ja. Mm. Eller jag tror verkligen inte det kommer att ske våldtäkter på denna festival. Nej, det är inte alls. Nej. Alltså, alltså. ofredande som liksom, sker inte lika mycket men det kommer att fortfarande ske. Kanske något men inte alls i mm. samma utsträckning. Nej, det inte alls. Nej. Helt procent trygg kan man inte vara om man inte är hemma själv i sin säng. Så det är liksom... Man får... Och man har väldigt inbrottssäkert Precis, det, det är också Men jag tror att, ja. jag tror att um, om, man, um, om man är liksom ute Generellt Då får man acceptera en viss nivå av fara. Och jag tror att det här är väldigt bra För då, det mitigerar en väldigt stor del av den faran Ja, ja. det är tragiskt Det är men, väldigt tragiskt alltså det är en... men bra. Jag ser mig som en kul grej alltså, så här, bara, mm. på dem, Det är väl också här, någon form av alltså, Jag hoppas, men jag tror inte det kommer att bli Någon form av mm. wake up Carl Men mm. varför behövs det här egentligen mm. Det är så synd att de första majoriteten av människor som är arga på det här tänker inte på det viset. De mm. tänker liksom så här, hur påverkar det mig? Inte hur bra blir de det här på Vi här. ser ju någon som sitter ute i Pershtorp och aldrig varit ens på en festival. Bara, mm, wow, men jag får inte gå åt, på åt den dem, här. Åt Perstorp? Ja, men du fattar ja, ju. Jag fattar. Yeah. Fuck Skåne. Perstorp. The place of evil. Pershtorp Ja, nej, skoj då. herregud. Nu ser du hur jag är, jävlar... eller hur? Speciellt Helsingborg. Det är och de var på. Jag ställer tycker jag. Men resten Tomit, för jag klipp... du, tog mitt... du har chips här. De här ligger framme. Jag sparade dem för när jag är färdig med min middag. I bitch Jag lagade mat. Bitch. Fair enough. Jag betalade för en. Fan. Jag köpte vinet. Fan, vilka känslor Jag det. köpte vinet. <laughs> Som var dyrare. Hur mycket kostar det 90 spänn. Hur mycket kostar det i maten? Den som vi äter just nu, mm. verkligen inte 90 spänn. Mm. Nej. Mm. nej. Hur mycket kan lite lök och ett paket sojafärs kostar inte mer än 90 spänn? Jag betalade samma 125 kronor. Ja men för mjölk, för bröd. Vi har inte använt upp all lök. Sen hade jag krossat ut maten också. Det här mig. <laughs> Ska jag ta på talet för att säga? värme? Ja, och el. Ja. Okay. <laughs> ja. Sällskap Ja, vatten Mm, just det Luft, det är dyrt i den dagens ekonomi. I måndags Så var vi ute Och vi diskuterade En sak. Vi gick på, till en restaurang Och vi diskuterade många saker, bland annat en sak Ja, du menar du och jag, grabba Du och jag, precis Du och jag var ute på en indisk ja. restaurang och, eh, och Indira shout out till den bästa indiska gatustring som finns Indira på Bondergatan. Eh, om ni vill sponsor oss så får ni jätteena. Med nambröd. Med precis. Vi behöver inget mera. En, konstant av nambröd i yep. tillägg yep. så var det ja, men, eh, eh, så att vi fick mat och vi åt den och vi hade en lång diskussion om vad då? Foodjet spinners. Precis. Och det kom fram en ganska viktig sak Och det är att du har aldrig ens testat en fidget spinner Jag är ren och helig Du är ren och helig um, och, här, och igår så var det din födelsedag Och vad köpte jag till dig då? En häst Nej det gjorde jag <laughs> En hund som heter häst Det gjorde jag, det gjorde jag. Men Men Precis. Nu ska jag hade, fidget spinna med mina chipsfettiga fingrar. Precis. För att jag hade åsikten att fidget spinner-kulturen är det liksom det jobbigaste. Och du sa att du inte ens förstod varför man gör det. Eller Nej, jag kunde tänka mig att jag på en basic som stressbar. Man... Precis. Mm. Men du sa att du liksom inte ens tycker, du, du vill inte ens. Så jag kytar knäppte dig en fidget mycket hosar den? hela whopping 10 euro, mm, precis. Uh, så so, uh, precis. nu nu ska du prova första gången i okay. livet. <laughs> ja det här var en stort så <laughs> so. she's holding it. <laughs> she's not spinning, it's not spinning. Oh. Det är så här? ja. Jag är jättedålig <laughs> jag var inte dålig, jag var inte så fina. tack. Den snurrar, den håller på. Men du är inne, jag måste känna av nu. Lite. Vänta, vänta. Jag, känner, känner efter. Ja, jag känner efter. Hur känns det? Jag kan leva utan det här. Ja, men alltså, känslan i handen. Det det alltså, det är... ger mig inget Förlåt, jag känner verkligen absolut noll. Jag... <skratt> <skratt> <skratt> Varför håller du inte ego igen? <skratt> jag har aldrig gjort det här. Va? Så. Bli gentle. Ball. Ja, jag Tack like så. So. Vänta. För jag ser att folk bara sitter så här. Man brukar ha, ha den Ja. ringfingret. Jaha. Alltså jag är, jag är jätteokoordinerad. Det är lite nice. Ja, det är lite nice men så här, jag skulle aldrig köpa någon av dem. Nej, nej. Men du förstår ändå att det är lite nice. Jag blir mer stressad än avslappnad av det här. Det är ingen person i världen som är du mer stressad av en fidget spinner än... Hon ser lite död ut i blicken som hon försöker känna efter vann. Ja, alltså jag du jag... känner <laughs> någonting. <laughs> jag vill känna någonting. Och inte livet ett nu. Så ja du vet det försöker känna någonting. Du blickar ut i universum liksom. Du <laughs> blickar ut som en tombarkänslan. Du nu vet man att man försöker känna ja. någonting och man säger till någon att man känner någonting och man får ett hejsan mm. ja Så känner jag just nu. Nej, jag är inte roa. Förlåt, det är verkligen inte roa. Jag, jag, jag, jag, förvänt, alltså, jag förväntar mig inte att det skulle vara det. Fast du sa att det skulle vara roa. Du bara, det här är någonting som folk tycker om. Nej, jag, sa, ja, jag, sa, jag menade inte att du skulle tycka om det. Men vi hade en diskussion om det. Där du sa åsikter som om du hade oh, använt åsikter dem. Nej, jag sa att jag kan tänka mig att folk som är lite extra fidgety av sig, yeah. tycker om sådana här. Men sen sa jag också att även folk som liksom inte är fidgety kan liksom tycka om känslan i handen. Jag argumenterade inte emot det. Men då gjorde du det? Nej det gjorde vi inte. Det inte. Då gjorde du nej, det. Du nej vi argumenterade emot varandra. Du har inte använt Vi argumenterade alla emot varandra, vi argumenterade bara på olika nivåer. Och medvarande, det är allting. Ja vi argumenterade medvarande. Och så skrek varandra och jag håller med dig! Och jag nej jag säger, med... ej ja. ta inte hans Nej jag ska inte Nej, förlåt, det här var inte en bra grej. Okej, okay, vad har du för mobilanteckningar? Här. Ja. Vad är Det är kul att se vad folk har. Fyra. För du vet att det inte betyder någonting. Mobilanteckningar. Jag har an anteckningar. <laughs> ja, vad trodde du då sa? jag sa? Anteckningar. Ja. <laughs> Vad du för mobiltäckning? För ja, jag, veta? Vad har jag för mobiltäckning? Fucking lameness, tråkigaste jävla grejen någonsin. Jag kan spå dig med din mobiltäckning. Jag har fem bars nu. Oh, ja, ja. Oh, Men som sagt, det betyder ingenting. Okej, okay, min iCloud finns. Jag har här kopierat ett sms. Mm, läs! Är du säker på det? Om det inte är något jättolämpligt eller känsligt Nej. så Nej. Okej. Okay. Det här var Oj. så otroligt tråkigt. Nej, jag tycker det är jättekul. Okej, okay. det här... Det börjar med okej. Okej, då var jag. Okej. Okej. Så okej. Okej. Du har inte börjat än. <laughs> okej. <Okay. laughs> det är jag ska säga. Det är så alltid mörkt. Så alltid mörkt. Okej. Nu börjar jag. Okej. Okay. <skratt> okej. <Okay>. Ah. Okej. <Okay. skratt> skit du säger okej. Acceptabelt. Draget Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. <skratt> Varför är det så, Varför okay. är så automatiskt? Varför är det dått Okej, skit i okej, börjar det vara ass Okej. Okej. Detta behöver <skratt> <skratt> Detta behöver göras och jag har skrivit ner dem i prio-ordning. hämta paket i Segeltorp du ska få mitt lägg. order och sen så ett nummer som bydå inte funkade ja no. Ja så det kan vi ta det sen hämta påse med kläder vid gården som ska till Molino PR du får adress av mig du Okej, okay, hon är iväg och mer om lyssnar inte ens um, Hämta teknik, vet inte var än Vår fotografiska återkomma Om vad han inte hinner Det kan vara ganska intressant mening ja. uh, köpa bläckpatroner i färg och svart Till skrivare HPNU5 534 Finns sådana typ på mediamarkt uh, Handla fika Gör det sist Jag kan vänta tills på söndag Jag skickar lista strax Hör av dig om du inte hinner Eller om något händer Stort tack jag kopierade det för att jag skulle kunna ha min, ja. den här koden eh, som jag skulle läm lämna in. Idag var jag och min kusin som ska filma någonting på sönder, en reklamfilm. Och höger och vänster fram och tillbaka, upp och ner, in och ut kring hela Stockholm i rusningstrafik och inte rusningstrafik eh, för att köpa massa saker, hämta massa saker och skjutsa massa människor fram och tillbaka. Eh, det var mm. lite, väldigt ja. Jag var tillbaka ja. på ett ställen där jag jobbade. Och jag känner inte en enda person där alls. Vad jobbar du förut? Jag är på produktionsbolaget. Gör du vill med det. Ah. det under produktionsbolaget du Du vet att gåvorutfästelser inte är giltiga juridiskt sett. Kan du. <laughs> om du säger... Nu blir det... Oh, juridik, juridikskolan 101. Du, one, du, du! Ja. Nej, men om jag lovar det, Du ska få mina rapidjet spinner Och du säger okej. Okay, mm. Då är det inte... Jag ska aldrig säga okej okay på det. Bara. Nej, men om du skulle göra det. Mm. Så är det inte det ett bindande avtal. För jag kan aldrig lova att jag ska ge dig någonting. Det är rimligt. Om jag minns avtalsrätten rätt nu. det vill säga? Är muntligt avtal någonsin grejer? Ja! Så inte det, inte det här ett muntligt avtal? Nej, men alltså det är, där, det är ett muntligt avtal men det är också en gåvutfästelse. Go det, det är två olika saker. Jag veta. Välkommen till min värld. Muntliga avtal Gilles. Jag är din värld. Det är alltid frågan om bevissvårigheten med muntliga mm. avtal. Om jag spelar in dig när du säger... Då är det giltigt. Så att allting är giltigt när man spelar in dig, Ja. Så att muntliga avtal, oavsett vilken form, är ja. giltiga om du spelar in det. Ja. Även om du säger att du ska få min fidget -spiller. Ja, då kommer du få min fidget det. <laughs> Sen är det ju frågan, In när, har, hur mycket... Alltså så här Få bara... över en gåva. Ja, mm. nej jag får se vad jag menar. Jag vill såklart bara fortsätta förtydliga att jag vill inte ha din fidget -spiller. Du kan få min fidget Du inte. kan få den. Fan, vi spräng där. <laughs> Shit, det är nästa, nästa, nästa, nästa quote okej. Nu lämnar vi juridiken Det ja, det har jag har velat göra Sen jag träffade dig um, Jag vill också göra det Du har ju typ gjort det, du ska ju plugga spanska Fast jag kommer ju komma till till tillbaka om jag, hittar, om jag inte hittar en spanska aristokrat I eftermöver så kommer jag komma tillbaka till skatterätten Spant. Och du kommer ju antagligen inte flytta till Spanien Och kommer flytta till Katalonien Sant, mm. heja Katalonien Vi var Katalonien är du för eller måste? Ja, Jag är jätteför. Om de vill ha självklart så ska då? de ha det? Ja, jag vet inte om de vill ha det. Om de har en majoritet för det, så ska de ha det. Fast i senaste omröstningen var det typ 40 procent. Det var 90 procent i omröstningen, fast det var 40 procent i valdeltagande. Och sen i ja. allmänna opinionsmätningar, som jag tror, jag vet inte hur tillförlitliga de opinionsmätningarna är, så är det 40 procent mm. i stöd. Vilket inte är en majoritet. Ja, precis. Och så... så här, folk, folk som gör revolutioner så här en specifikt våldsamma revolution för en minoritetsåsikt, tycker jag. Fast det händer ju inte nu. Nej, det är inte nu, men bara jag, generellt. Tyftar du på, på Sovjet? Ska du börja med ditt socialt Jag nu? älskar kommunism. Ja, ja. Nej, men hap. nästa kvot. Nästa... Men ha, vi håller fortfarande på att snacka om kommunismen? Ja, nu lämnar vi kommunismen. Vi kan prata om kommunism eller gånger vet. Jag tänker aldrig lämna kommunismen. Röv är en socialist. Uh, jag är inte intresserad av politiken. Vänstern. Nej. Jo, det kan du vara. Det är ju helt okej. Alla tillgängliga, så nu är vi klara. Nästa kors. Jag är inte intresserad av politiken. Vänster, ja. Okay, det är ja. En rätt okej att titta på Men va varför är jag vänster? Du sa att du tycker om affärsstaten. Okej, okay, vänster. K kan du läsa den här, och sen så får du berätta vad du tror att det är till någonting. Oh, spännande. Ja, mm. spännande. Gör mig. Ähm. Oj, berätta. Punkt. Nej, liten präck. <skratt> ja, det är som liksom en punkterar. Ja <skratt> 310. Mm. 310. 127 ja. 135. Yes. 77. Ja. 222 ja. Blank space. Yes. Lika med tecken. Ja. Blank space. Ja. 869. Ja. Blank space. Yes. 2. <skratt> det viktigaste utav oss. Plus 185. Ja. Yes. Black space ja. 592 Ish Inom primitens Det här känns som någon form av uträkning. Ja, jag gör inte sådana längre Vem gör det? gör. 23,54 också Det känns som om någon har På natten Eller vad då? <laughs> Delat Alltså det känns som om man har Late night uh... Budget Alltså att folk, ja. det är, man är en vänskapsgrupp Som har chippat in Betalat grejer och Sen ska man dela på något sätt Ja. Typ Dela på två. Ja, det är, det är säkert du och Anja. Det här, Alla saker som har vi köpt, har betalat för ja. Och sen så det det där. Dela på två. Ja, det var, var det någonting jag Anja har gjort. Ja. Scheit, Gabi. 29 maj, var ni någonstans? Bra, var ni jättebara gällande Malmö? 29 maj 2017. Jag tror inte att vi var tillsammans 29 <skratt> maj. Nej, det var ni inte. Det kanske var Lis Det, här det här var måste Nej, det, var inte det, det kan ha varit något vi har gjort det. Eller Oskar. Jag tänkte att vi kan gå igenom det här, fast det är bara. Sorry i sina anteckningar. Jag ska Den första avsnittet måste vara bra. Ja, det kan vi inte sitta Som sagt, det här är testavsnittet. Ja, skål. Hot damn! Jag lärde att andas i min glas ljudet. Nej, tack. Jag anade sig in för mycket. Ja. Svarade du? Ooh, var Svarade du på det så? Nej inte alls. Jag tror att du svarade på det så. Nej. Jo. Nej. Så vad sa du? Nej. Vad sa du för mig? Nej. Jo. Jag sa nej. <laughs> det, var, det var en till, en till lite dåligt efteråt. <laughs> vad sa jag? Du sa nej tack. <laughs> tack till och med. Precis. Artigt. Nu Bleh. man bekräfta bekräftat sig av sina kompisar. Ja, men det var ju du, för att, ja. Oh my god, så från där vem Alltså, det är, bara, det är bara tjejer som skriver så. Det är underbart. Ja. Oh my god, varför du är här. Tack. <laughs> varför, för you. För, jag tycker ju inte det, jag bara är så här med henne. Jag vet. Det är alkoholen som heter. har Vad, Nu, vänta, vi måste ju dra det här. Rakt på. Nu då. <laughs> nu. Hej. <Hey>. Drick. <skratt> <skratt> <Det var> så <skratt> dåligt. Jag tycker det här är kul. Nej, Det är kul. Det här är, cool. det här är cool. Skulle det vara. Nej, jag tror det här är kul att lyssna på på riktigt sätt. Kant, det är så jävla Speciellt om man säger att britter ser det. I fucking count, kont, kont, kont, kont. Man bara, jag kan jag åt någonting idag. Jag bara, dick. Skojar du? Jag åt så mycket dick idag så jag åt någonting. Kamin efter rödan på jobbet. Och så bara fem penis. Och jag bara lade sig. Och jag bara. Mm, lade sig som I så äntligen. Och de bara, eat us, <laughs> Jacob. Du kan inte sluta, det här så brittiskt. <laughs> uh, nej, men, jag oh, oh, var det? Oh, dick. Jag, det var inte dick. Korv? Nej, <laughs> det var inte korv. Nej. <laughs> ne nej, det var inte korv. Det här var... Dick. Det <laughs> hade gått igenom dick. Ja. Återgå, ten go to twenty. Jag vet inte vem jag ska. Och så. Ja, vi fram till kukdelningen och vad jag vill ha er finaste kuk. Äh, endast endast uh, nyproducerat, närproducerat. Och han tar alltså bixarna och bara det här är, är det här bra? Ja, jag bara absolut. Det där är jättefint det, där är nej, nej, jättefin okej, kuk. Tack tack. Nu går vi. <laughs> är du färdig nu? alltså? Okej. Ja, okay, nu ja bra. Då kan vi gå vidare. Uh -huh. <laughs> ja. Men um... så jag gick in på hemsidan. Ska du uh, okay. ja. köpa en baguette? Ja. Ska du köpa en baguette? Ja. Ska du köpa en baguette? Ja. Och inget annat än en baguette? Ja, ja. Och så gick in <laughs> i butiken. Du in? Jag in i butiken. Och du vet hur det alltid finns typ två gånger. Äh. Eller två så stora gånger. Ja. Eller så menar butiken är typ... Föreställd att det är en fyrkantig butik. Det brukar det vara. Ja, precis. Um, och sen så, så går det en lång... Uh, hylla i mitten. Uh -huh. Så de måste gå på ena sidan av hyllan, och så går hela vägen bort, och sen så rundar du den hyllan, och så häller vägen tillbaka. Uh -huh. Det kan man hylla på vardera sida men det är en stor i mitten som gör uh -huh. så att du inte kan liksom gå det från sida till sida, så att du måste gå igenom butiken och sen bara så här, åh just det, det här behöver, jag, åh just det, det här behöver. Jag, liksom. uh -huh. Så jag trodde att brödet var när. det <laughs> äh, Kommer det här vara en rolig historia? Ja, uh, ja det kommer. Säg in i butiken, uh -huh. och sen tänkte jag, jag tror brödet är vid vi precis. Det var faktiskt med kukorna. Med kassorna, de där kukarna ja. som sitter vid kassan. Ja, mm. um, no men det var de inte. då var de inte, så jag fortsätter gå längre uh -huh. i krukningen. Och sen så går jag runt det här, den här liksom. Kukan. Runt kukan, precis. <laughs> jag tror att du är lite för fest vi kukan där. Um, och så går jag runt det här lilla hörnet som ni liksom uh -huh. är längst bort. Och så går jag hela vägen tillbaka. Uh -huh. Och så märker jag att brödet är vid ingången. Uh -huh. som jag för, uh -huh. Som jag gick förbi. Ja. Uh -huh. Nej, jag trodde att det skulle vara lite längre in. Säpst. Så jag gick runt hela butiken och kom tillbaka. Men bredvid brödet så fanns det någonting som hette... Oh, det var kladdkaka fast på finska. Kladdkaka. Det var inte kladdkaka. Utan det var någonting som lät som kvinnligt könsorgankaka. Ah. Uh. Så typ så här Muffekaka eller något ah, där. Ah, ah. Och så köpte jag några sådana och så att jag lite muff muffekaka. Jag vet inte vad jag kommer att tänka på det. Uh, jag är inte jätteroad Vad sa du? Jag är inte jätteroad Du är sällan road Om det inte är någon som nämner kuk under munnen Då är du road Nej det är inte jag Ska bara klippa bort hela den podcasten uh, Ja Din röst Bara som monolog. <här> du som mår med Sitter och viskar <här> så här, kuk på Fem minuter sen är jag bara så här, kuk, kuk, kuk. Och sen skrapp Och sen skrapp <här> Åh, oh, underbart Just det, det här kan ju bli lite valintärnt nu Men vet vem som skrev till mig igår? Nej men vad sa du namnet? Klipp bort ja, namnet okay. Bipa namnet äh, Den, ja, jag vet Vadå, ja. <skratt> <skratt> oh, oh, <den> vem <skratt> kan det vara? Ja, den skrev till dig Jag har skrev till mig Vad skrev du hemt? Grattis Jaa ah. Ett väldigt utfarligt gratismeddelande också. Vadå? Nu ska du få se här. Nu ska du få se här. Hej, grattis på dagen, Tårta, ballong och en present. Ja. Uh -huh. Hoppas du ha en underbar dag. Och sen så här, pow! Och sen så kampanj. Och du skrev tack så mycket. Stjärnor. Eh, kan glas. Klink. Och sen så en fin sån där... Dansa, salsa nu. Ja, salsa, dansa nu, precis. Ja. Ja, fint. Trots din äh, kärleksfiktare. Jag tycker inte det är fint. Vadå? Det känns fuckboyet Ja, då skriver jag sådär. Alltså ja. Man bara, jag skriver det jag skriver. Och jag får ett hejsan svar och sen bara, åh, grattis. Man bara, Person... vad vill du ifrån mig? Personen i fråga kanske inte tänker på det men bara så här, ja det var bara liksom en mest och sen går vi vidare. Vi fortsätter komma se eller så där. Skulle du tänka så? Nej, jag vill verkligen alltså, jag har ärliga råd. Ärliga råd okej. Okay. Ja, ärliga äh, råd. Om Den äh, frågar Ja. Mm. Beep. Vem <laughs> frågar mig tillba men kan jag få ett ärligt råd för hittills mm. känns det som att jag siktar och bara sänder allting men nu vill jag konkreta 100%, råd. Det är det ärligt 100% det jag tycker du ska göra. Jag skiter Ta bort dem Oj, nej, det kan du inte. Göra. Vadå? Det är konstigt. Nej. Ta bort dem. Inte från Facebook. Varför tror du? Det är konstigt. Jag har kan inte tycker om Facebook. Ta bort dem också. Nej! Varför har du fortfarande kvar människor du inte gillar? Man pallar. Det känns som att man tar för. Alltså, du vet att säga bara du blir som att man bryr sig om att ta bort någon. De vet ju inte att du tar bort dem. Jo, det här kommer ju märka som att jag tar bort någon. Varför bryr du dig om att han vet? Det kan ju bli konstigt om man ser oss behöver få ta bort med på Facebook Vi kommer bryd, ju ses gå, gå iväg Nej det kan ju inte göra bara, bara prata med mig Bara hej då. Ja, <laughs> jag man... igår, Nej va? Nej okej okay, jag kommer inte ta bort honom Men skit i det Anna, Andra råd Okej okay, mitt andra råd Ja Första rådet Lyssna på det bara, Alltså grejen är att Den här, här personen Orsakat mycket uh, I ditt liv Ja Så vad skit i den Ja det är lättare sagt Ni gjort men jag ser vad du menar Ta bort den inte ta bort Det är det lättaste sättet att Fast inte ta om man tar bort känslor När någon Nej men det är lättare att hantera dem När man inte får mass massa sms Hela tiden Hela tiden Literally hela tiden Nej när, när, du inte, när möjligheten till kommunikation Inte ens finns Då är det mycket lättare Att inte ta upp den kommunikationen. Ja fast jag tänker bara Det blir så konstigt om jag gör det Du fattar, du fattar vad Ja jag är. fattar men, men jag bryr mig inte Jag försöker. Det är lättare att bara Ja men skriv inte uh, fast, jag, fast han kan ju skriva till dig Fast det blir konstigt Om han, om han kommer fram bara, jag på Facebook. Vad ska jag säga då nu kan jag säga för att jag ville det Bryder du, bryder du dig om hans åsikt? Om det? Eller ja, lite ja, Men alltså jag tänker bara alltså, att det i allmänhet göra det för att du gillar någon, Men liksom Fuck them. Nej jag kommer inte bort honom men förutom det var det för råd Alltså, Grända, varje nån vi har pratat om det så är det det jag har tänkt på. Så jag har inte så mycket mer råd Men Vad så alltså, du måste ge andra råd De bara tar bort dem? Okej, okay, sl sluta prata. För det, alltså, grejen är den att jag hade det här förut med eh, två av mina vänner från helt olika håll. Alltså, helt olika kretsar. Ja. Så hade jag två kompisar som träffades och blev. Ärligt sett tillsammans. De blev. Någon... En grej Ja, de blev en grej, Ja, ja precis. Och... Liksom han gillade henne mycket mer än hon gillade honom Och, och det var liksom bara mm. Och grejen var att Jag kände henne ja. från, Via honom Och jag kände honom via henne liksom. Eller jag, ja. jag kände dem Varför? De kände var, varandra via mig ja. Så varenda När det blev så känslor issues Eller förhållande strug, mm. Var det jag som var medlaren meddaren ja. det, Jag förstår det liksom och så, ah, Du vet mer om den här personen Hur gärna det här liksom. ja, men, Jag kan acceptera det liksom men när det kom fram att han tycker om henne Mycket, mycket mer om hon tycker om honom Hon mm. ville bara ha en fling liksom Något att stoppa munnen i så jag okay. um, Och han var så här Helt älskad uh, Så uh, Så kom den till mig Och jag och så frågade han mitt råd Och jag bara är ärligt talat Det är bästa ni kan göra nu, uppenbarligen så är det inte Någonting som blir någonting Jag skulle inte behövt säga det här, men skit i varandra och han bara, men jag är kär och Men det är ju psykopat, man kan inte bara skita om människa Fast man kan det Nej. Okej, okay, så jag sa till honom Okej, okay, men förstår du det här? Jag sa till honom, ignorera henne Hon tycker inte om det lika mycket som mm. du tycker om henne Jag förstår att han inte kan släppa det Men jag sa till henne, skit i honom ja, Hon skulle kunna göra det Ja, skit i honom. Men hon bara, men han är ju ledsen Ja, nej det är. Ja, och jag ba, men varför, varför bryr du dig? Ja, jag vill inte göra någon ledsen Jag förstår det också men liksom det hjälper inte situationen Om att du, om du ska fortfarande kontakta någon Och fråga hur du mår Efter ni ni gjort slut Typ två dagar efter Nej, det är... ja, Och sen så, ja, så säger jag till den här killen det så här, Men du måste lägga ner liksom. Du kan inte fortsätta Du, du kan inte fortsätta kontakta henne Och ännu mindre mig Nej. Och du, liksom, du kan inte kontakta mig Och be mig prata med henne Nej. Liksom. Och sen så får jag Och det var där um, Jag fick uh, det bevingade uttrycket Obror att han kallade mig det. Ah. Ja. Sen, dess, det eh, sen har jag är det dig det för det är bra. Och inte pratat om honom Jag tror inte var han som kom på det så. Jag, Han kommer inte på det. Nej han kommer inte på det. Men det, Men det, var, det var han som det. gav det till mig. Aha. Han gav. Så att eh, om det. han inte gav med hjälp många huvudvärker när jag satt och Du fick planera. någonting bra ut det. Någon, någon, det var något bra i precis. en gång jag satt i Linköping på Espresso vid Stortorget och jag bara hade en konversation med varje en av dem på min. Jag bara satt uh. turbo Uh, och bara så här, med båda, för de båda pratade om mm, den andra uh. samtidigt jag så här, vem, Varför kan inte ni bara prata med varandra, fast det gjorde de hela tiden uh. Och så sa jag så här, den här tjejen, uh, jag bara så här, ja men gör ingenting med honom Du gillar Nej. inte honom lika mycket Och jag sa till honom, gör, gör ingenting med dig hon gillar inte dig lika mycket Nej. Och sen så bara okej, okay, okej okay. Någon dag senare så bara, Jakob, uh, hej, jag behöver lite råd Jag behöver då. det mm. här Uh, han kom hem till mig och vi hade sex Fast <laughs> jag, uh... alltså, jag tycker det här ligger mycket mer på henne Jag tycker alltid att det är en person som inte gillar andra Lika mycket som har mycket med ansvar men alltså, det Man är, har mycket mer känsla det är helt med sitt ansvar det är helt uh. på alltså, Jag är helt alltså, man... Killar som In är helt förälskade och kan inte sluta uh, men Tjejer tanken. också, alltså alla menar, Det är som, kär. Ja, precis, men i det här fallet kär uh. Men människor som är helt förälskade Och inte kan släppa någon från tanken uh. Jag förstår varför de är helt jag Duma i huvudet, det ja. är på. Men människor som är den mottagande änden av den de får jättegärna ta det ansvaret och ja. bara säga nej ja. liksom såhär, man måste ju kunna det här är nice för mig mm. but it makes too much damage Precis. Anyhow, anyhow så råd, gå vidare jag har ja, sagt att jag det, ska råd. göra det um, just det, du och uh, mm. Beep. ja jag vill klippa det är jag som det är det som klipper ja, faktiskt om du klipper allihop men uh, Okej okay. jag bara men att ha inte tag i det. man bara för det kommer att gå tillbaka det kommer gå helvete. det du lite då då minst när jag var typ helt snötsärt i känna nu vi bageriet och jag gick ner dit varje dag för att se om hon jobbade och då lite liksom fråga ut henne på en dejt. jag skulle aldrig ha gjort det för du typ gjorde du det nej för hon nej. jobbade inte mer jag var ner där en dag jag var wow vad hon är snygg. och sen var jag ner där nästa dag med min kompis mm. Wow, hon är jättesnygg mm. Och sen nästa dag Nu ska jag gå ner dit Och jag ska fråga hon Kommer hur på kommer dit Och sen såg hon inte där Okej, okay, då går jag tillbaka nästa dag jag Gjorde det hela augusti ut Hon var där Hon hade slutat Oj. Vi har fortfarande ämnet med namnet Jag tycker vi lämnar det Nej, Nej, vi fortsätter älta det här vi fortsätter älta Olycklig det här. kärlek är roligare Men det här måste tas reda på Innan vi är färdiga Eller så kan hon på en helt olycklig kärlek en olycklig kärlek. Då att det är du och jag som har den här podden, så det kommer lite. Liksom oj, ganska oj! Precis. Men som sagt, namnet. Du kommer inte med något råd. Ja, men, Skiter det? Jag har. Eller råd, råd? Rådet, jag har? Nej, men nej, nej, nej, nu får du komma med något annat råd. Jag kan inte ge något annat råd än det du fick. Ska jag inte skriva något mer? För jag vill veta vad jag känner för att skriva Vadå då? Nu blev jag verkligen så rövigt full snabbt. Vill du veta vad jag känner för att skriva så här? Ja, vad, vad vill du skriva? Vadå, vad vill du skriva? Vadå, bara, gud vad dåligt svar är det där. Vad kan du inte växa upp? Nej, men då det kommer det... inte bli bättre. Jag kommer muck... alltså, mucka de facto. Det var ja. så jag hörde. Bara vad fan. Men du skriver vad det? du kände för. Ja, uh -huh. jag, så bara, jag har stått upp för mina känslor som min psykolog säger att jag ska göra. Mm. Men jag ska inte börja mucka om det. Det är en fin gräns mellan att stå upp för sig själv och vara en dick mot andra. Ja, en jag, så här, jag, jag har sagt det jag har sagt. Han har svarat. Mm. Det, det är ett oklart svar. Men det finns ganska mycket klarhet i att det är oklart. Mm. Om du fattar. fattar. Det säger rätt mycket att det är oklart. Ja, sant. Oklarhet. Jag utan, tycker oklarhet oklarheten. är lika med nej. Eller om det inte är det man vill ha så är det men han, han förstår innebörden av det du skrev och ändå valde sig, typ totalt dissent. Ja, Då är det såklart han fattar. Ja. För Karin sa en bara men, tänker om inte fattar. Jag bara han fattar. Mm, han man är, är dum en, i huvudet. Han är dock en kille. Han är, man är dum i huvudet som man inte fattar vad jag ska de flesta killar kommer se på typ. Alltså en tjej skulle kunna skriva ett SMS till mig och bara säga jag vill ha dig. Jag jag vill att du ska kn mig. Jag, jag, jag vill jag vill jag har dig liksom och ta på mig och jag vill att du ska prata sen skicka bilder och, bild och sånt där. Och jag skulle bara säga haha kul skämt lol. Oj. Liksom ,etti. jag bara ska jag läsa upp det jag skrev. Ska jag läsa upp det jag skrev igen. Alla upp det jag skrev. Nu blir det en bara säga här Situationen med den här personen som du har gillat bara för att förtydliga för våra ja. miljoner mm. nu äh, <laughs> Du gillar den här personen. Ja. Äh, han gillar inte det på samma sätt. Vad jag vet. Vad du vet. Och antagligen. Antagligen. Antagligen. Men du har trott att han har gjort det tidigare eller vad? Det Nej. Du har aldrig gjort det. Jag vet inte. fast kanske, Det var det som gick in. Det var så av mixsignal så jag har aldrig varit säker. Men du tror mer av då än nu Nej. Nej, det, här, det här är en ja. person som du ja. gillar ja. mer än han gör ja. ja. ja. ja. mm. Så det skrev jag. Okej okay, haha apologies for my drunk self För det var Pira som skrev kvällen innan mm. Och sen punkt punkt punkt Men om jag ska vara ärlig så har jag nog tyckt om dig Mer än vad du gjort Och jag tror det fortfarande känns av ibland Så ja see you around Det är ganska vagt Men det är väl väldigt tydligt Jag har nog tyckt om dig mer än vad du gjort Och jag tror det fortfarande känns av ibland Jag tror jag tyckte om dig mer än vad du tyckte om dig Ah, men du fas, han fas, ja. Det är ett syftningsfel, man han fattar förstod, ju. Han jag förstod. tror jag att det ska vara så som jag. Jag tror att jag tyckte om dig mer än vad du tyckte om mig. Ja. Det blir för långt. När ja, man svarade. Inga problem, jag var bara supertrött. Det hade jag ingen aning om. Men jag får komma förbi kåren med Jag tänker inte förklara bakgrundshistorien. Vi pratar ja. om pingesbollar för jag hade slammat bort vår. Ja. Så du, du sa att du inte skulle förklara bakgrundshistorien? det. Nej, men, men nu ingen, gjorde jag det. Lite kort, lite det, det oklart. Var typ, det var hela historien också, men ja det där det, det, det visste jag inte Det är det som erkänner att han läste och förstod Ja exakt Och jag kan tänka mig För du, du skrev Nu kommer jag på en sak För du skrev då form Jag hade gillat dig jag tror att han kanske trodde att Och det gör det fort... då, uh... Att förut det honom Och han bara såhär ah, Jag tror att det kanske är det som är grejen Att han inte riktigt hänger med på att det fortfarande är lite så Nej Fast jag ser att det känns fortfarande av ibland Mm, ja sant. Alltså du fattar jag så syfte alltså, mot. Liksom, till... du uh. måste inte uti liksom, nu gillar du honom fortfarande uh. ja precis. då är inte <laughs> det mm. känns avgång, det känns det känns men vad ska jag säga, alltså, det, det var ganska, hur ska man jag säga lär. det utan att alltså, jag låter för jag tror jag, jag gillar dig uh. mig, Snarare än snarare en gillat, för du ska villat. Det, uh. det är en liten detalj men jag tror att det kan bidra med en total liksom, syfte förändring. Yeah. men om du fick det här, hur skulle du tolka det? Nu på... sitter vi och överanalyserar det här för det inte... ja, Överanalyseringspodden. Mm. Um... Alltså jag fattar vad du menar men man fattar ju ändå att det... Alltså är, ja, jag skulle jag inte skriva det. det här om jag inte menar att jag fortfarande tycker om det. Så. Är att jag har aldrig fått ett sånt här medlemmande. Jag... Så jag är liksom... Jag kan inte direkt säga vad jag skulle tro för att jag kan inte sätta mig själv i den positionen. Men jag vet ju dock inte hur den här personen som vi pratar om... Det mm. är uh, den personen som funker in the brain. Inte jag vet inte hur det Och om någon borde veta så är det du. Nej. <laughs> Nej, faktiskt Hans inte så det bara han. ja. du. Ja, faktiskt. Var ja, aktiv, 28 minuter sen. Ring! Vad gör du? Jag tycker om det. Ta vad, det är ju kul att veta. <laughs> I don't like you. <laughs> uh. Nej, men det är alltid så här, du vet, på påtalar på om olika slags kärlek för jag pratar jättemycket med, med några kompisar eller shoutout. <laughs> Shout shoutout. <laughs> shoutout. för Shoutout till gäst Alltså är det någonting som har yeah. slagit mig Man kan vara olycklig kär i någon För jag tänker så att kärlek alltid ska vara mutual att det är, det som, alltså det är som någon sån så här premiss För att man ska tycka om någon Att det är mutual Men det är det inte mm. Det är det inte Och det är yeah. att inse. Jag tror att om du frågar nästan till varenda kille Så kan man bekräfta att olycklig kärlek är Men jag tror att du säger det också ja, ja, men Jag tror att de flesta kill är det mer killar är, är olycklig kärlek Jag tror det är ganska lika yeah. Alltså, det är så här. inte min uppfattning Men det är vi olika uppfattningar Aj, men alltså bara, mm. Som sagt, det, det vi snackade om dagen perspektiv Jag vet ja, inte hur, hur tjejer tänker Men jag vet att jag tänker Därför att jag tänker att det är mera för killar För att jag är en kille, och jag upplever killar ja. än Tror mig, alla mina kompisar Olyckligt kära ja. Att man har gillat någon mer än vad de om Killar kan titta på en tjej på bussen och vara olyckligt kära Nej, för jag tycker att det är så att man måste känna någon. Man kan vara förälskad men inte så att man har real feelings. Jag har varit nere i den här personen ett och ett halvt år. Mm. Det du känner att jag alltså, känner honom. Det skulle inte en killes utse utlighet att kunna vara kär Nej. i ett fint ansikte. Man kan aldrig vara kär någon man inte känner tror jag. Alltså du fattar man säger här bara, jag tycker om Fast dig bara är som man människa. Man vad tycker om, alltså olyckligt betyttad Förälskad För man kan vara förälskad i samma förälskad. sak. Ja. Men du fattar Först, vad jag menar tidigt. att man kan ja, vara säga bara jag mappar på dig jättemycket men så här alltså det är så bara... jag, skulle, jag skulle säga att det är annorlunda att kär är ytligt men förälskan Ja. Nej kär för man är kär förälskad i någon man. Det skulle låta mer romantiskt. Jag tycker man nör i förälskelsen respekt nu när man nör i en, en pojkvän eller flickvän. Ja, vart både. Ja, men man är oftast i förälskelsefasen i början är man är så här ho och så. Men minst en dag inte annorlunda jag är inte förälskad i dig längre och jag bara What the fuck you all about Shit bara, det, ah. det, det är inte den fasen Nej jag alltså bara, exakt Point Point, det, point. Det, det, Ja jag förstår vad du menar My heart ja. <laughs> Nej men du fattar alltså, Jag så fattar Jag, jag, jag tror det, det är djupt mänskligt alltså. Alla är Olyckligt kära ja. Alltså så alla ja. jag pratar med Har haft det här Men det är liksom Jag har varit olyckligt kär I den här personen på Gratom Jag känner inte henne Jag tror inte roligt olyckligt kär det är olika definitioner av kärlek. Jag tror jag tror killar kärlek. Kärna inte det här. nu. Men jag tror att alltså killar tänker på kärlek som i jag tror att de flesta killar tänker på kär som i liksom det där smitten, Det betyder uh, att, kär, att, att, att man, när man är kär så är det man bara så att man, man ser eller? på. det är uh. ja, Jag tror att kär är liksom så här, I like what I see. Uh. I like what I'm experiencing. Uh. Kär kan man vara av att lyssna på någon eller prata med uh. någon eller se på någon. Uh, men alltså jag tror att kanske Det är lite annorlunda försläget som är liksom lite mer djupare Och sånt jag, vet, Ja säkert. Jag, jag tror att, jag tror att alltså, tjejer säger att rikare känns för att liv En Precis, det tror jag också uh, Inte av biologiska anledningar Nej, jag tror att bara killar är väldigt mycket mer ytliga vad det gäller kärlek att man kan vara, Jag tror också det. Alltså, väldigt lätt för killar att vara kära i någonting Bara på se på utseende Och det är därför jag tror att flera killar är alltså, olyckligt mm, kära För att man har en lägre standard på vad ja, kärlek är på Nej, något. ja Jag förstår vad du menar mm. Men det klickar inte med min definition av kärlek så jag ser inte som kärlek men jag förstår nej, vad jag nej, menar. För det, du menar. Ja, den andra sidan ja, av den det är liksom, det ja. Är... men tycker du kärlek är att vara förälskad Alltså så här, att man så här, tycker att någon är snygg för det blir man lite röd bara, oh, du, oh, oh. Jag, jag tycker att Det är inte En, en av, av att nej inte kärlek, men jag tycker att en av det att vara kär är ah. att, att, att kunna se på någon och tycka om det man ser utan att veta mer. Det är så här, jag, jag kan vara helt alltså jag kan se någon på stan och bara Det där är det maktlaste men det kommer någonsin Jag är typ kär ja, Jag förstår vad du menar ja, Men det är inte, inte kär för mig jag är, jag är så biologiskt attraherad Men det kan så många fenomener utlöses ja. Det är liksom Kär kan vara ytligt Tycker jag Okej, ja, ja. det är inte för mig Men jag förstår nej. vad du menar Jag tror att det är det är som sagt Jag bringar inte kärn in det Jag tror att det har jag. en plats här Så liksom. Jag tror att killar är Och det är väl liksom meningen att det är, den här generella tråkiga videon du om att det är så här. Tjejer är som är på sitt utseende. Vad säger du? som är på sitt utseende. Jag tror ju för att det finns så mycket bra tjejer och som får då, alltså så många dåliga killar. Jag tycker tvärtom så att det är någon också. Oj! Det finns väldigt många bra killar som har mörder Nej, det finns väldigt bra känner Ja, de menar, med det med finns många med bra ja, Exakt med Jag tror att det är mer så att jag till att Andra människor ser känslor, liv och andra människor bara bara, vad är det här och det så Jag tror att ni har tagit vårt känslor? Det är för killar ska inte ha känslor Nej, mm. exakt Jag tror inte vi kommer mycket längre än Att kärlek är olika För olika människor Ja Jag säger bara Jag ska börja med den där bänga, bänga. Vad är det? Bälle. En ton säger liksom spanska. Men... Jag kan inte lika mycket är liksom spanska här, som du. Det är liksom såhär fyllnadsord. Okej, okej. Men jag använder det bara. Du hickar sitter och fyller spanska. <laughs> fyller spanska. You know it's bad when you start to fyller spanska. <laughs> <Okay. laughs> <Vamos. Si. laughs> Fy. Ska jag försöka få en konversation på svenska? <laughs> okej. Okay, okay. Ja, det är Okej. jag stoppa den här typen av pappaska? Åh. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Tja. Tja. Tja. Tja. Tja. tú. Tja. Tja. Tja. Tja. Tja. Tja. Mm. Vad har du gjort idag? K S E J Eh. Eh, so, trabajado? He so, trabajado. trabajado, en, ¿trabajado en, por eh eh uh, sh oh. 12 horas y ti känner du har Du mig? Jag Hur du? Jag vet inte. Jag Jag vet inte. Jag Jag sitter här. Jag vet inte längre. Stanna på är tystnässet. Eh <laughs> eh. <laughs> hemos la mm. y, eh eh. Eh eh. Eh eh. Eh eh. Eh eh. Eh Vino tinto eh. Eh eh. Eh eh. Eh eh. Det nu är det ett uttryck. som min är helt okej okay, ja. Väldigt bra. Tack. Så du ska jag flytta till Spanien? Vi, va movira i Spania, Barcelona. När då? En, enero och febrero. Ingen förstår vad du säger? Enero, januari, februari, febrero. Vi, vi, Om det inte är en imbräsk idé vad säger Vad står en Alltså det är lite intressant med inte. Det är skit. Inbördes. Alltså om ni, jag kan, tänker man åka är om du fortfarande är oroligt och yeah. så vidare är det inte så öppet. Alltså är grej, alltså, grejen är den att i Spanien som det är just nu. Ingen kommer alltså, ingen som inte är direkt aktivistiskt involverad, det kommer inte skadas. Fast och, hela tunnelbanelinjen är typ avstängd. Ja, alltså, turistattraktioner. Om, om alltså, du bara att på din lägenhet kommer inte du på något. Fast alltså, just... jag vill inte åka dit, jag kommer ju bara på ett hotell. Jag vill inte sitta på ett hotell i tre dagar. Det kan du göra Nej, det är ovärds med har pengar på det. Men det är nice att vara i en konflikt Ingen dör ju där Vad som jag får välja med För det här är falsktagspresent Och jag får välja och spännera med Falsktagspresent i Barcelona på Totellrum ja. Eller i Berlin gott, Eller i Berlin eller i London Mm, sant Och till omkring Cambridge kanske. Eller Cambridge Alltså jag förstår ju vad du menar Men så man ska säga vara oh, är det värt det verkligen? Sånt. Vi ska inte avsluta här Nej <laughs> Don't you fucking dare. <skratt> och det var ett klick. Nej, jag Gud en... okay, vi måste ju avsluta våra podden. Det var en snitt. avsnitt. <skratt> mitt mitt du pratade pratar Och så här, så han mig och jag bara och det var allt klick. <skratt> vi hörs nästa vecka. Men som sagt, vi har, vi har The Issue of the Name fortfarande. Vi kan tänka på den. Nej, för det ska komma på oss nu, där första avsnittet. Vin och Tintor. Måste vara någonting mer Kommer vi lika röra din barriär på honom? Ja. Nej, det har vi inte nästa gång. Rör en svenskan. Nej, men någonting. Vad, vad har vi pratat om här idag? Käle och spritspel. Du och jag, vilka är vi? Alltså, Bitter. Nej. Bitter och bland. Nej, det är inte. Jag tycker alltså, det är att svenska podden låter. Alltså alla svenska podnamn låter exakt likadant. Hannah, man där. Freradspodden, mm. spadden. Mm. Inte så smart, till slut kommer någon att skratta Det är jättebra på nu. Det är jättebra på Jag tycker om såren Jag tycker om så Aron också Fast det enda avsnittet som jag lyssnade på Då såren inte mer Eller lyssnade på alla avsnitt Jag tycker om tankesmedjan i institutet Jag tycker var ju bäst på Dylans styre. Yeah. Nej hon har kommit tillbaka, jag, jag, jag namn, lite nu, Lamn nu med det. Jaha, det är som jag kallar podden. Punkpren. Nej, Johannes Finlachs är och skit, Kjell. ska det? Alltså, jag skrattar så jag gråter <skratt> på den. Ska jag här till den podden. Vi gör en till Johannes Finlachs du? till Johannes Kan du äh, föreställa dig att han satt klart på det här i Nej, men gud, jag kan inte säga om kärleksmeddelande. Ja, men gör det här nu. Nej, personen kommer att lyssna på det Ja, äh? lyssna på det här och bara. Ja har jag Johannes jag. Så du träffar den här personen in real life och du bara. <skratt> shout out, Kära <skratt> du, <Shout -out>, man! Men <skratt> fuck gör det, Mm. Cabaret Jag vet inte ens vad det betyder Nej inte jag heller Men, <skratt> <skratt> men det, <låter> <skratt> det är något franskt ord <skratt> Cabaret Vad är cabaret för någonting Oj. Eh, Cabaret Underhållningssvaret som framförallt Kommer på restaurangen Nattklubbar Innehåller kabaré, och innehåller Sketch, sång, dans och varieténummer. bra. Ja, Det är typ det vi gör nu Sketch, sång och dans mm, Ja Mm, mm. Vi kan ha en som arbetsnamn. Mm, precis. Cabaret. Jag tar sista chipset. Sista chipset! <här> jag tar sista chipset. <här> Nej, sista chipset! <här> sista chipset. Eller cabaret. Sista chipset. Nej, det är inte bra. Sista chipset. Det funkar. Det är lite pancrego. Uh... Vad ska jag tycka? Om? Sista chipset. Eller sista chipset. Ja, det är inte okej. Ja. Mm! mm. Du öppnar och stänger dig hey, i högbilt Det är för kallt när det är öppet Så nu är det för varmt när det är stängt Podna pod <laughs> Longt men Det var bra namn men det var för långt Funda, För varmt när det är stängt för kallt när det är öppet Som mitt hjärta Åh <laughs> <Ey>! oh! ah. <laughs> Jag Det att det hördes mycket <laughs> <laughs> Den hördes fast det var så tragiskt <laughs> Yay! Det var dåligt Nej. En, och, och, och. Ja. Ah, det var det. En dålig high five. Ja, det var helt okej. Så Det här har varit en dålig high five. Nej, det var ja. ingen bra namn. <laughs> oh, Gud, vad, vad, har det det vad har det här varit? Ett helt oki samtal. <laughs> det var en bra namn. Ja. Det ett, ett, ett helt okej samtal ah, Det är ett, ett helt okej radan. samtal det, basically samtal. det är det är liksom, inget speciellt det är alla någonsin ett helt Vars okej är det, samtal vi gör det här för vår skull ja. liksom, om vi får två lyssnare över loppet av sju år eller miljarder över loppet av sju år Nu I don't care, vi Nej. kommer att ha ett helt okej samtal ett helt okej samtal helt okej vi har samtal. haft ett helt okej samtal i Ja. har vi någonting nytt? om vi det, nytt? Var det vad vi skulle prata om i bilen Nej. Men det hade säkert varit helt det hade varit helt fett sant Bra det. Och börjar tindra igen. Ska vi börja tindra den här nu? Mm. Gör det. Då ska vi se. Och då börjar ju det sluta det. Ja, ah, pallar inte. Varför då? Det är ju en där grejer man kan killar. ha i bakgrunden Så liksom jag tindrade är... i Frankrike Sen kommer jag tillbaka till Sverige Ja svenska bolsen mm -hmm. som French -bol. Fast grejer, i Frankrike så fick du liksom Det bästa, av det bästa Medan i Sverige har du en annan Det bästa, det bästa Frankrike levererade, Sverige Precis. Men det Sverige, Frankrike gav dig det finaste de hade För att du inte var där förut med sin Sverige har ju redan sett det finaste För att du har varit där Så att det kan vara så, Det är lite så guldpedestal Men alltså det var bättre killar i Frankrike Well, nu, nu ska jag romantisera French boys. Jag ska få mig att hindra tjejerna. Men nu är du ingen sånt. Tror jag vet inte. Det var någon som sa så här, jag tror att alla är lite bi. Det var jag. Jag står fast vid det. Mm. Jag håller med dig faktiskt. Är De mest hardcore straight personerna Jaja. är 0,001 blir ja. bi. att man är alltid inte blir. Ja. Fast det finns en gräns där man börjar kalla sig för straight i alla fall. Killar är så, alltså folk är så tråkiga i Sverige, det är det som är grejen, han, han, han, killar är så tråkiga, alltså folk är så tråkiga i Sverige, jag ser sett Siaq Tinder också uh, uh, uh, Nej, helvete <skratt> Han är så tråkig bara, I love him <skratt> Nej, alltså det är inte fuck it. Men alltså bara folk är så tråkiga i Sverige Alltså i allmänhet Säger du du tittar på mig? Nej men alltså jag tittar på mig själv också alla, alltså folk bara, lite jag tror att är lite våra. Blablablabla, tror... Nej men det är också. Men du fattar. Jag folk tror att mäst... är mest bara det. Folk är sylmål polished <följ> Ingen är. Så här... Folk var ju inte stå för de tycker Alltså du fattar allt. Folk Har du... är inte Har du sett stationen i Göteborg? <laughs> <gud> ja men alltså du fattar, det är ju ganska lätt att vara emot nazism. Ja. Men, men det men... känns som alldeles ut och så här. Jag tror att det är Jag tror att det är den den minoriteten. Disktrasor är ganska där. Nej alltså disktrasor är ju inte där. Jag, alltså, jag tror att det är det Men jag tror det är mycket disktrasor i Sverige Jag tror det också Men jag tror inte att det är så många som du tror att det är Jag tror det är många i Sverige Ja men det är för att du tror att det är som du tror Men jag tror inte att jag håller med det Varför inte? Varför, varför är inte många disktrasor i Sverige? Det känns som de flesta jag träffar Alltså majoriteten av dem jag träffar är Men på Tinder är inte i verkligheten jag in, Alltså Tinder är inte en bra representation av men, Alltså typen av människor i Sverige Dessutom, du kan swipa i 10 timmar streck, du kommer fortfarande 0,002% av Sveriges population ja, ja. Så det är liksom Det är inte en bra represent representation Jag det av okay. det här är Hur många av kill killarna som Tinder Killar som Tinder är inte en bra representation Av Sverige men ändå min teori, folk är disktrasor men Vad menar du med det? Folk är tråkiga men, Folk för... är för tillbara Alltså jag att, Jag tror att det, det att De du träffar på Tinder Är inte samma som de jag träffar IRL Nej För de jag träffar IRL, jag har aldrig någonsin träffat någon IRL Som är helt vanlig disktrasor. Nej men alltså, disk alltså, du fattar vad jag menar Fast du sa precis disktrasor. Ja, alltså Det finns ju olika grader mm, av disktrasor. Ja, normala normal. ja Jag har träffat kanske några sådana, men det känns som att alla jag träffar är unika människor. Och jag tror att de som är... Alltså, grann du ser bara en bild på en människa. Du kan, du kan inte bestämma om det, om det är en normal... Så det här är inte en diskkrasse? Kanske inte. Den här, här personen har gjort samma val som du vad det gäller val av bild. Du, ja, har, du har ju valt ut dina bilder väldigt selektivt. Och de här killarna kanske tittar på det och bara, vilken diskkrasse. Du, det här kommer till sin kompis kväll Kompis, din kompis, pojkvän Men du fattar vad jag menar Folk som är ordentliga, de pluggar lite och har ett jobb Tycker att de är typ partister Eller såssar Och sen bara går de inte genom livet Och bara, det här är väl rätt bra Jag vet du <laughs> Nej Pluggar, jobbar lite Jag är rolig De tycker det om sig själva också. Nej du gör de säkert inte Nej, men alltså, du fattar, fattar du inte jag vad jag fattar, menar men Jag tror att du ser på, det på ett ganska konstigt sätt du är liksom, man tycker alltid att man... Men Elise, man... hon har dejtat jättemånga killar och hon bara, de är tråkiga. Alltså såhär, killar är allmänhet tråkiga. Att folk i allmänhet är tråkiga. Ja, exakt. Exakt, det är det jag menar. Men... Diskstrasor. Ah, alltså, det är det jag menar. Du, du, du liksom ser på det som att majoriteten är diskstrasor. Jag menar på att alla är tråkiga i helhet. Ja, men det är det jag också För menar. det inte om de man sätter sig in i. Nej, nej, jag tror inte det handlar om hur de man sätter sig in i dem, men inte. Jag tror inte det handlar om vissa personer är bara fucking tråkiga. Jag tror att det finns människor. Och jag tror att de människorna som håller sig på Tinder är så. Ja. Medan du säger det som att hela Sverige är så. De flesta, man vad är Att De flesta människor är inte på Tinder. De flesta människor har en intressant berättelse och berättar om personligt att visa. Jag tror att alla har någon form av så år en bra person och sen man bara skulle jag vara väl med det. Vad som sagt, du syftar på det här via Tinder. Nej, jag syftar på det verkligen också. Fast har jag har du träffat människor bara så här inte så vi så har du träffat människor? Have you ever I met a person? I've met a person once. I liked them. I think you have a very very narrow viewpoint. Jag kan alltså jag raljerar ju som fan. Vad är det? Raljerar, att man så överdriver och flyta honfullpa och jag tror folk i allmänhet är tråkiga. Jag tror alltså folk som kommer himla konformistiska. Jag tror jag tror snarare så här att folk i allmänhet är tråkiga mm. ur mitt perspektiv men de ur sitt perspektiv och deras grepp deras såklart. liv är väldigt intressant och jag väl, alltså jag, jag försöker att undvika att se på det ur bara mitt perspektiv det är kanske det som är rejält alltså fast jag tänker hur man bedömer folk oftast, alltså man kan ju inte undergå att vara subjektiv Nej, men man kan bara, tycker jag du är kul varför jag utar den här relationen skulle jag vilja vara kompis med dig? jag eller <laughs> att spendera tid med dig jag är tillsammans med min, min flicka som inte som jag inte, inte tycker om Mest det som min kompis tycker om det Nej men du fattar alltså, man fattar kan ju titta på en där. person och bara Du är säkert jätteälskbar jag mm. tycker inte om det. Men du är faktiskt objektivt sett jättegullig oh ja, jag Så vet. jag tycker om Alltså du fattar alltså, så Jag, jag bara... fattar vad du menar Jag bara att jag, jag fokuserar inte lika mycket det på, känns på det Det känns som att Jag ja. lägger den först Men inte lika mycket. Men vad mycket. Tyck, tycker du om att folk är intressanta Ja Oj jag tycker allmänhet, allmänhet, allmänhet. Alltså, i allmänhet. Allmänheten. Jag tycker i allmänhet att nästan varenda person jag träffar är intressant. På sitt eget sätt, alltså. En person kan vara intressant på sättet de är, inte vem de är. Nej. Utan så, om jag träffar någon som är jättetråkig, då tycker jag det är intressant hur de är jättetråkiga. Ja. Och liksom så tycker jag att liksom, deras story, uh. hur den är precis som alla de andra. Så det är liksom. Jag tycker, jag tycker att alla är intressanta på sitt sätt. Det är det är inte motsatsen till tråkigt? Utan det är bara. Jag förstår det mm. mm. <laughs> men Jag förstår det du menar. Det gör jag. Men jag håller inte med. Så för så sagt, jag, från... jag träffar inte så många som är intressanta på det tråkiga sättet. Det är sällan. Alltså det finns, jag, att jag, jag jobbar med några. Eller jobbar inte med det, Jag har jobbat med några som som har var så här väldigt standard men i ja men det är stan alltså, ja, standard och de så här, de gick ut och tog en bild på fredagar och sen så tog en bild på sin middag på lördagskväll och så ja. fotboll och sånt där och jag, tyckte det, jag tycker det är så intressant att titta på hur de lever för jag lever inte så, jag tar inte bild på min middag på lördag, ibland så äter jag inte middag på lärdagar, jag Nej men jag går ut och äter öl på vissa fredagar precis som de och jag, liksom, jag kanske tittar på en sport ibland kanske, precis som de det är liksom ju mer jag tänker på mig själv gentemot dem så tänker jag att jag är ganska lik dem bara att jag är jag, det är inte dem. Ja, jag förstår. Och jag känner mig själv, jag, jag vet hur detaljerad jag är för att jag vet mig och jag vet hur detaljerad mina kompisar ja. är för att jag vet dem. Jag ja. vet inte hur detaljerad han är. Han kanske är superdetaljerad. Men komplex. Jag, komplex? Ja, precis. Ja. I Fast jag vet inte för att den här personen utåt kanske är ganska tråkig. Nej, ja. Men det är därför, jag, alltså inåt är alla jävligt... In. In, alltså komplexa. Alltså. Ja, alltså känslomässigt så kan man väl det. Ja. Så, man, så visst, ingen så människa kommer vakna och bara frukost och sen gå till jobbet. Nej, det, är liksom, det är så att all, Alla har känslor och liksom saker som gör den till en själv att man kanske inte visar det. Jag vet, det är ganska tråkigt att, att i, vara väldigt ytlig med är inte vem det. någon är. Det är såhär, såhär, så många är tråkiga. Det är liksom, det är väldigt ytligt Vilken tråkig men det är folk... människa det här. Kolla vilka tråkiga bilder den här personen har. Nej, det är inte bara att det sättet Nej, jag ser tror, jag tror inte att det är någon Men vad tycker de Vad tänker de Vad mm. svarar de alltså, såhär, vad tycker de om att göra? Vilket typer av in. Nej, jag tycker inte det. Alltså, det är ytligt Ty, om du bara sitter och på på TV hela tiden, då är du fan en intressant person. Fast, de person. Försöker... Nej men alltså, man måste inte vara intressant för att vara, alltså, eller vad menar du intressant? Du menar intressant för dig. Ja, men, ja, alltså, jag menar intressant för... objektivt. vad det finns att ta reda på, inte vad den här personen har. Nej för jag ser det som ett väldigt subjektivt sätt. Vad jag, jag tycker om. Ja. Vad är tycker om? är det jag tycker, om, jag tycker, Nej, men, jag tycker det är intressant? om vad, vad det finns. Nej, vad men, här så här, politik, finns. samhällsfrågor, litteratur, ja. filosofi. alltså det är så här bara... Ja. och då de finns det inte många saker Exakt. Fast alltså, jag menar så här när jag tänker på intressant. Då tänker jag liksom på så här: vad en person finns att... Vad den personen är. Ja, det är en mycket bättre inställning. Alltså jag säger inte att jag har rätt. Jag säger det. bara att jag tycker att det är Precis. Vi har olika perspektiv. Det mycket, ja. skulle jag säga. Men jag tänker så här, För det är också så här. Det här kommer nog så, så här Tjejer som bara. Jag har hört tjejer, så många tjejer som bara. Ja ni har inte så bra koll på kvalitiv. Jag vet inte vad jag tycker. Mm. Man bara. På. Eh, bak. Alltså jag krash. På vad vinklas det? Vad sa så till dig den ja, dagen? Ja. nej men du fattar äh. vad jag menar. Alltså det är folk som alla liksom så här, nu ta inte det här personligt på något så men det är folk så här, jag vet inte varför, jag, jag tror det är så mycket chans hat och så kvinnohat är undergrävande. Alltså förtyckt inte annars säg för något, men så för det är så Typisk, alltså en viss typ av nydbild av sig att säger att man bara inte ska ha någon form av åsikt. Och bara, nej, jag kan inte så mycket om politik. Jag tycker ingenting. Men du Eller snarare, alltså, jag har ingen åsikt om... Tjejer. Som... Nej, vi hatar tjejer. Uh... Jag hatar kvinnor. Jag hatar. All Fuck alla kvinnor, Så alltså, wow. Jag hatar kvinnor och män. Vad kvälliga. Fuck alla med... Ett fuck en... all alla så människor. Glad. Fuck alla människor. Jag tror inte man bara, jag hatar men och kvinnor. Precis. Nej, ja, men... Um... Min den har då... jag bort mig balansera. Jag tror att min, min åsikt om vem som tycker att politik är Ointressant är obekvämd. Ja. Uh -huh. Jag, jag känner, känner inte att något kön har liksom så här. Uh... Jag har inte riktigt uppfattat att det finns en en norm. Nej. Nej, alltså det gör inte. Jag bara blir extra provocerad när du säger sånt så. Det är för att det är supposed to be one of me. <laughs> Lite grann, att man ja. bara, men kan du snälla gå emot normen? Alltså ja. jag vill säga bara, åh. Jäkert, gå emot normen? Ja, nej men det känns som, ja Nej men du fattar. <laughs> fattar <är> den normen alltså? <laughs> normen. Gå emot normen. Oh, jag inte tänkt på det. Märkte att du inte fattade det tänkt. Äh... Men, ja. äh, men i alla månader så är folk såhär bara, åh. Men nu vet jag bara, folk lever typ likadana liv. Och... Gör samma grejer, skaffa barn, skaffa bostad, det talar av de, sina gamblar. Jävla... De... De, nice. Jo, det är det jag tycker, men så jag bara. Yeah. Från mitt perspektiv så är det bara. Jag kommer säkert också göra det. Yeah. Men så är jag bara, jag kräks ändå lite på det. Alltså, tyck... Skulle inte du tycka det var jobbigt om du hade så här värsta bra liv och träffar värsta bra killen, eller tjejen. Mm. Och sen skaffa ett lite tillsammans, skaffa en lägenhet och sen så skaffat ett barn och så blir ut till en. Här, en liten villa i förorten och sen så skaffa oss ett drömjobb och sen så, ja, bara, och, så och sen så kommer någon att kräks på dig. Ja men säkert det brukar att jag själv ju också inte vill göra det just nu. Ja precis. Men du fattar vad jag menar att alla säger alltså, det är såna analyser riktat folk har samma int alltså och, alltså det, jag alltså lever, notera, jag är gör, min jag åsikt är exakt som din bara min min hantering av åsikten är lite annorlunda för jag jag tycker exakt som du ja. Om ens mer ja. Alltså grejen med den här Tydliga samhällsstrukturen Av sluta gymnasiet Fortsätt plugga vidare till någonting Du vill bli, bli det Skaffa Giften. fru, skaffa barn, ja, ja, skaffa lägenhet ska, Skaffa villa i Bromma Och sen ja. så växer upp Rösta barnligt Och sen så, ja. så dör ja. De där sakerna, det är det mest ointressanta Jag vet just nu det jag vill göra nu är att jag vill leva så mycket att bara gå in och måste bli tråkig och hos ett av Men jag tycker, jag tycker ändå att de som gör sånt är det är de inte mindre intressanta för människor. Liksom. De, alltså, alltså, allas ja. väg i livet är annorlunda. Ja, alltså jag fattar ju verkligen vad du menar. Det är, som att så här, för det är oftast att det är klass också. så, här, bara. Mm. Liksom så här, bara, Åh, Om du börjar fucking villa upp i nacken. har ja, det säger ingenting om du är som människa. Mm. Men det är oftast ett tydligt tecken på hur det är som människa. Herregud. Alltså Asså, varit sin nu Ja mm. Nej, alltså jag tror det bara handlar om såhär personlighet Ja uh, Som sagt, det finns det finns ett uttryck som jag såg för ganska länge sedan som heter Sonder Ja uh. Och låt mig ta fram beskrivningen av vad Sonder är För du, fat, du fattar vad jag menar med det Säger att det finns tråkiga uh. människor Alltså jag förstår vad du menar Och jag förstår, alltså jag förstår vart det kommer ifrån Tänk ju ekonomkillar Sonder Sonder Uh, the realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own. Mm. Det, är, det är en grej, jag, så fort jag liksom läste det så tänkte jag bara, what the fuck? Mm. För enda person man går förbi har ett liv lika komplext som ditt. Ja. Och sen dess har jag aldrig någonsin tänkt på en person som är tråkig eller ointressant. För att jag vet att jag tittar på den personen, för jag genom dess ögon har de mitt liv bara några detaljer switchade. Det är en jättebra inställningar och jag vill ha den. Alltså Jag ja. tänkte att jag borde ändra mig men jag kan, jag kan inte. Ja, när du går ut på stan, eh, nu ikväll eller imorgon eller resten av dina dagar. Tänk på människor som individuella personer med eget medvetande med istället för en människa som går där som är i vägen. Det är svårt klockan nio i utsläppsrafiken när man hatar alla människor. Sant. Alltså, ja, jag jag hatar mänskligheten. Det är det som till ja, man... Jag hatar mänskligheten innan klockan nio på morgonen. Det är inte nyttigt. Jag hatar nyttigt. Nej men alltså du, jag står <laughs> på tunnelbanan och bara. De hatar leda oh, dig det, det, Ja ja, det är här... alltså det är det mutual. You're not stuck in traffic, you are traffic. Ja, ja. alltså mm. det är mutual men du vet, du fattar de bara såra sig. stör mig. Ja. Jag är själv inte skitkul det är det som är grejen jag, jag tycker det. Tack. Jag tycker, jag tycker det. också. Det är det som är grejen jag tittar på oss vårt kompisgäng och bara damn så jävla kul vänner. Mm. Och så till Nej men alltså jag har många av mina vänner alltså det är som att de har inga riktiga vänner eller så inte rika nära eller så intensiva vänskapsrelationer. Där, där, där, där, där en del av mina vänner eller bekanta. Det är som om folk inte har lika nära vänskapsrelationer eller in, intensiva eller så det blir så här, det blir så här bara, ja man kanske ser se, nämen alltså bekanta eller du fattar men mm. folk ja, typ. odefinierat folk jag vill inte nämna droppa någon. Nej. Den här personen ja, har jag vänner nej, men och har på podden och bara, Nej men du fattar man tittar på någon av men Gud, du har några riktiga relationer här i livet. Mm. Jag säger bara det finns tråkiga människor. Och jag tror min definition av tråkig är större än vad din är. Ja. Jag tror att det har mer innebörd än för mig också. Ja. Uh, eller vad? Jag tror att att vara tråkig för dig känns som den värsta grej, men för mig är det bara en person som är... Utifrån mitt hållet. Alltså. En person som är tråkig för mig är endast tråkig för mig. Mm. Den är inte tråkig för den eller för dess kompis är som mamma. Det är liksom tråkiga är väldigt subjektiv grej. Och säga att någon, någon är tråkig är... Inte lika rätt som att säga att jag tycker den personen är tråkig. För mig är det lite samma sak. Eftersom det är så på subjektivt så är det de facto så jag, att ja. bra, sant, ja. jag tror att vi kommer, kommer komma, kommer komma någonstans. Här. Men du har ju haft Tinder. Har du fortfarande Tinder? Jag har det, fast jag inte tittar på det. Nej, men alltså du fattar vad med det. Det finns många tråkiga tjejer på Tinder. Oh, ja. Men alltså, jag tror aldrig vi kommer kunna öv komma överens om en grej här. Alltså, ja, det finns tråkiga människor. Och jag erkänner att de är tråkiga mm. Men jag ser, alltså när jag pratar om När jag liksom ser på den personen Så jag ser jag personen lite som tråkig Jag erkänner att just nu Det här jag ser, det enda jag ser Just nu är jag inte intresserad av Vilket betyder att det är tråkigt Men jag låter inte den blicken av, av människor styra Över vad jag tycker om människor i helhet För jag vet att den här personen är ganska intressant För henne och hennes kompisar Men jag just nu tycker det är tråkigt Och det är det som styr min Left swipe. Men i helhet så tycker jag inte det. För att jag vet att jag en större samling. Oj. Socrates out. Uh. Det är nya, nya post. Socrates out. Första. Ja oh. första, oh. första, oh, det var en bra namn. Avsnittet. Första avsnittet. Vi har varit häftigt. Första avsnittet Socrates out. Yeah. Ja. Nej men alltså såhär. Det här är ju bara en så allmän raljerande. Att jag tycker att människor inte är som jag. Mm. Nej, men det är Nej, men... svårt att jämföra för du vet mycket mer om dig själv än vad du vet om andra och du är väldigt läst att jämföra ja. det kanske, väldigt automatiskt liksom. jag, ja, jag tycker bara att jag har roliga vänner mm. på, på kursen tycker jag inte du vet, du vet om man tittar på någon och man bara, the fuck is wrong med mm. det oh, ja. det fanns en kille som var Mr. Bessi Visser ja. men det alltså, just för att han var Bessi tycker jag att han var ganska intressant för att han fungerade på ett annorlunda sätt ja. In the world. Ja, så alltså jag tror att du menar så intressant som objektivt sett, men jag menar tråkig som menar såhär bara Åh, du verkar vara en bra person alltså, det är, bara... är du att en tråkig person är en dålig person? Och en, en intressant person är en bra person? Nej, det gör jag inte För det är som är grejen med tråkiga människor, jag tror det här är som en grej, det är det här jag hakar upp mig på Tråkiga människor, det är att man inte ser hela deras känslospektrum de kapar av vissa delar bara jag är aldrig ledsen, jag är aldrig arg jag är aldrig alltså, så här, mm. jag är aldrig upprörd jag är aldrig glad, jag är aldrig jätteglad alltså, det, är så här, det är som är. om de är, ja det är som om det inte finns toppar och dalar det är som om det är bara, bara mm, mm. så mm, mm, <laughs> jag är faktiskt rakt ja det är väldigt rakt. Ja. Men ja. du rakt alltså, jag fattar vad du menar ja. det, det, jag tror det är min definition av tråkiga människor mm. att de bara är är mm. Men det är det, det, det, jag håller med dig, jag tror, bara att de, jag tror att den är annorlunda när man tittar under ytan, för att det här är en väldigt utåt grej, det de visar dig, det, det som står utåt, uh. det du ser är det ja, ja jag det kan måste jag inte se. vara så Nej. Men det är som sagt Vem är en person om inte den man är utåt Exakt. Att exakt. Att jag, en person, ser vem jag är inåt Medan 6,9 miljarder människor Ser vem jag är utåt exakt. Så är det inte den Nej. som är en sanna jag Nej. Jag tror ja, verkligen ja, man man skapa sig att, själv I relation med andra Den yttre jag eller den inre Jag, jag tror att det är både och, men främst den yttre tror jag. Främst den yttre, precis så att det är, Jag tror att jag ser mer människor Jag försöker se människor för dess inre och du, och du ser det Nej, men alltså såhär bara... Det är inte dåligt så här. Jag tror att det, det är bara att man bara antar att den man är utåt är den man är. Och det är ju man, det är precis man... Man är ju den man är utåt. Ja. Och om man är väldigt tråkig, ytlig och är utan att existera, liksom ja. Då är man tråkig. Liksom. Så liksom ska du... Om någon sitter och är tråkig ytlig utåt mm. i ett halvår, ett år, två år, tre år hur länge ska man så hålla på bara... Du säkert att det är en annan människa Alltså det är såhär bara när för liksom man kan ju ha olika, man, man har alltid en insändningsperiod med vissa människor. Ibland går den på 30 sekunder ibland går den på några veckor. Alltså ja. det är man har olika intänningsperioder på, perso på personer. Ja visst, när, när blir man Ja, och grunden, det. det finns ju säkert folk som tycker det är skittråkig. Men det beror på att jag är tråkig i vissa sammanhang. Alltså såhär bara, i vissa jobbsammanhang så är det bara, ja jag går hit och gör det jag ska. Mm. Och sen går jag. Då, liksom, då, är det, det, då är det din utåt identitet Exakt, för man är inte samma person hela tiden Nej, med alla människor. Så var ju the sample size Av testplatser och situationer ja. Som gör det till dig ja, det, ja. Det är det. För jag är mycket roligare med folk som Jag känner mycket visst, väl Typ ja. Nej men du fattar alltså Man är ju roligare med folk man tycker om mm. ja Det är ju procent men jag yeah, conclusion. Det finns tråkiga människor. Jag för... tycker det finns fler. Du tycker det finns färre. Precis. Men det är inte för att uh, vi ser på mängden tråkiga människor utan bara hur vi ser på själva, personen, tråkighet. själva tråkigheten. Du ser mer objektivt, jag som är subjektiv. Precis. Jag håller, jag ser vad du menar. Ja. Men, hmm. Och jag ser vad du menar. Men jag tycker du är helt fucking incorrect. Men ja, det är för att jag tänker så här: När jag tänker på tråkigt så tänker jag bara, vill jag vara vän med här personen. Ja. Jag kan också tänka att alltså en, en tråkig person ger mig ingenting. Nej. Om jag, jag, jag skulle inte liksom hänga med en tråkig person för att jag skulle tänka att ah, den här personen är säkert jättedetaljerad och personifierad på insidan. Nej, exakt. Utan, exakt. Precis. Men jag kan fortfarande erkänna att den här personen är säkert mer än jag Men du är... bara säga fuck you, jag tycker du. Är ja, men alltså, det är det ja. med att så objektivt. Självklart är alla människor komplexa. Alltså, vi är alla människor. Mm. Det har ju till att man har någon form av. Någon när jag ser ett centralliv och så här. Ja, att man så går upp och bara åker. Vad är meningen med Ja, alla tänker ju vara med. Kallå inte. Alla tänker. Ja, alltså alla har ju. Men tänker jag bara. Ja, tråkigt för mig subjektivt. Alltså det är bara på en egen skärmsutbytte nu. Alltså inte rent skärmen och framförallt. Vi borde börja åka in snart. Ska vi åka in till Ståndrikar? Ja, du får gå duscha nu. Jag tänker gå och nu och sen ska vi åka in och äta Det här har varit... Um... Ett helt okej samtal! Det har varit ett helt okej samtal ändå. Du är jag. tråkig. Vi ser på tråkighet och kärlek på olika sätt. Uh. Ja, men fan... Uh... Men har jag inte av också? Nu vill jag verkligen vara... Har jag inte dragit av att någon sån här olycklig kärlek som man bara vill lägga sin nudda. Ja. Uh. Bra. <laughs> ja ja. Det är som du när ni du separerade för Spirit Spinör bara i 10 minuter. Mm, vad fantastiskt kul det. Thank you. Here we go. Men ja, uh, mm. men uh, Jag kände, ja, det var Mashen det så enkel. Ja. alltså så att säga, man bara är det han alltså att man bara var var var Who is I? Ja. I ever be för jag har verkligen ever be repaired? Jag tror det var för en anledning till varför jag uppfattar sig som ganska cynisk och bitter. Mm. Att jag bara, äh men känslor för weak persons. Mm. Alltså du fattar att man bara, uh. ja ja. Det är så ja oh, men ligg med det man vill ligga med så så. Ja, uh. man bara, haha, fuck feelings. Och sen bara, bam. Oh feelings. Fuck oh feelings, ja. Uh. Uh. Ja, uh, no, det är i yep. Det är ganska nästan det är bra fast inte nästan. Det är liksom så här, vad ska man säga, birusweet. Mm typ. Alltså även när det är, ont så är det är nice, alltså det är bara. Mm. För det är, det är också det här lite också ett påtal om tråkiga människor. Jag tycker också att jag är tråkig ibland. Fast det beror mest på att jag tycker inte att man så här kan ganska så plain känsloliv. Det är ganska så ni det är så att vi funkar Men att säga att man känner kärlek när man känner kärlek. Nej, men bara i vardagen när man bara. Ah, något är en helt skickfrukost. Det var helt kul. Det var ganska roligt. Men nej, nej, nej. Och sen när man väl blir kär. Det kan vara olyckligt att det köra bara. Det blir en jävla krasch ibland. Men det suger intensivt. Och det är ju himla skönt att känna känslor. Alltså förgrända. För, gräna, för det, det är skillnad på att vara ha ångest eller deprimerad, Det är bara hemskt. Mm. Men att vara olyckligt kär, det är hemskt. Men det är liksom så här bara jag tycker att så värdande, bra, okej. Och olika kärlek men inte så olika kär okay. att det är som liksom i hjärtat <laughs> Nej. Men men men det är ju för, inte ligga i hallen det kan, och nej, gråta Nej, jag tror att det kan vara liksom väldigt mycket för att jag tror att jag som som kille har fått väldigt mycket, blivit utsatt av den här generella olika kärleken uh. att man inte riktigt vet vad riktig kärlek är, utan uh. man är bara lite när jag säger olycklig kär, då jag är olyckligt intresserad. Ja. Uh. E man får väldigt mycket av det, liksom. Mm. Så du vet inte hur det är att jag är kär på riktigt? Inte som du beskriver. om Nej. Alltså, jag, jag har lekat det att liksom dåligt av hur jag men inte, inte gråtit. Nej, det är det. Men det är för att jag inte gråter heller. Jag, jag tror jag har haft väldigt mycket... En, en period av hård apati. Uh. En bit förut i mitt liv. Och då var det liksom... Det får mig uppskatta känslor mer Alltså när du säger så här Att man Lever ett ganska normalt känsloliv mm. Jag vet inte riktigt Om jag hänger med För jag, jag, liksom, jag kan komma till jobbet och bara såhär Jag mår dåligt och tänka tänker jag Jag mår dåligt nu Och sen så tar jag en kaffe och sitter och pratar med min kollega Som alltid sitter bredvid på I början av dagen mm. Och bara, ja det var bra där så jag, liksom, njuter, av, njuter av att det mår bra Och inte bara mår bra mm, mm, mm, Jag fattar verkligen vad jag menar jag tror att man måste, det är lite det här med att nu är det vegetariskt, jag förstår inte, men... Jag har ätit kött en gång i tiden. Men alltså, du, du förstår, men det är som så här, man måste kunna äta lite McDonalds då, för att kunna gjuta en frikor. Ja. Det är liksom, ja. måste ha skiten för att kunna det. Ja. ja, såklart. Det är det jag menar, det är som bland annat är så kända grejer, även om det är hemskt. Precis. Men det var någon gång, det var så att jag skulle sitta och äta frukost, och äta sig yoghurt eller grat eller vad det nu var. Och jag har bara satt och tuggar och tuggar och kunde inte svälja. Det så som jag gör bara. Med ja, jag alltså, alltså, jag älskar frukost vad i fall på svart hål. Mm. <laughs> jag, standard, jag älskar frukost. Alltså jag älskar frukost, jag älskar frukost. Och det var verkligen så här, jag kunde inte ett tuggar bara det kändes som det bara det var så himla att äta. Så, så normalt. Och jag bara satt och grät ner i min lilla yoghurt och typ kunde inte äta upp min frukost för jag kunde typ inte svälja. Och jag satt där och bara det går inte. It's too much sad. Ja. To det där ordet är syndat. Ja, ja är. Jag förstår vad du menar. Det är... Hur ska man säga det här i sms till någon person? Jag inte här länken till den här podden. Jo! <laughs> Eller bara säga en sak. Fyra av allting. Läcka till. Lycka till. Uh. Uh. Nej, men sebe, hur ska man säga sånt här bra till en person? Det går inte utan att man låter som Psychobitch nej verkligen. Alltså man vill ju bara att, de, alltså, här tar han sladden, connect to my brain, feel oh. my feelings. the my feelings. Fill the my feelings. Feel the my feelings. Att det är Nej. Jag tror det, är det största mänskliga, dygden för mänskligheten att vi kan inte, det enda vi har att förmedla kommunikation är munnen. Ja, uh, tyvärr det var bara som Matilda ja. kommer de att ut ja. Sin... Nej, men, ja men det var som Matilda efter jag skrev förnuvarande jag bara vad ska jag svara på här? hon bara spela svår och jag bara han kommer bara okej gå vidare nej men alltså man bara ja nej ja. det kommer inte att spela svår med någon som inte vill ha en nej exakt då kommer man bara spela normal exakt spela, spela rakt där, i hans kort jag tror att det är en bra avrundning att prata lite expärlligt ja. säkert. Det är nog ganska fint. Fint avsnitt. Ja. Och ett helt <laughs> okej okay samtal. Ett helt okay samtal. Uh, oh det har varit helt okej okay samtal. Ja, det har det ja. faktiskt varit. Det var inte väl någonting shocking nu, men var bra. Nästa gång kan vi prata lite mer om relevanta nyheter Nej, det är för tråkigt Vi ska komma på roliga grejer Att vi inte tråkiga vi människor. Kan... Har inte du en dagbok? Uh, ja. Är det bra. Nej. Nej ja. Jag har massor med gamla dagböcker. Åh, oh, jag kan läsa med gamla dagböcker. Ja. Åh, ja. Oh, ja. ja. Är det vad sådär Åh ja. Åh oh, ja. Oh, ja. Då det blir nästa helt okej samtal. Ja? Mm. Så, Dagens. Tack, tack för oss. <laughs> tack, så tack. vi är så konstigt att prata med ingen. Tack framtida av mig. Tack framtida av mig. Mina barn. Mina barn som lyssnar på det här och ja. bara, åh kolla, min pappa har hänt en, en gammal inspelning på en LPG. då allihopa. då! Vi ses nästa vecka. Vi ses nästa vecka. Vi syns nästa vecka varje vecka vi ska göra. Ja, jag tycker det. Ja, jag gör det. Vi satsar på det. satsar på det. Vi satsar på det. Vi, vi satsar <laughs> Hej då, hej då Nu stänger ni ner, stänger ner. Okay. Lägg ner! Vill ett, ett sista ord? Vadå?